Însemnările lui Gheorghe Milescu Pista 2 Bună dimineața, domnule Grelie! Neața, domn Grelie, doamna Andrei e cea care îl întreabă de obicei de nevastă sa. Ce mai face doamna? Pune întrebarea asta de 10 ani. Face parte din ritualul cotidian, 5 minute, nu mai mult, câtă vreme îi trebuie ca să-și agațe paltonul în cui, să-și atașeze manșetele și să pună de-o cafea. 20 februarie 1948 Elena doarme lângă mine. Eu nu pot să dorm. Credeam că timpul va curge în favoarea mea și îngrijorarea se va stinge încet cu încetul, dar mă înșelam. E posibil să se întâlnească pe ascuns și să facă presiune asupra ei. Al ieri mi-a cerut să ne despărțim. Era cu vreun sfert de oră înainte să plec la serviciu, chiar după micul dejun. Stăteam pe divanul din camera noastră, iar ea a venit și s-a așezat lângă mine pe un colț. Mi-a cerut o țigară pe care și-a aprins-o stângaci. Nu era fumătoare. Am simțit că vrea să-mi vorbească și nu mi-a picat deloc bine. Câteva clipe de liniște apăsătoare, apoi mi-a zis. Nu mai putem continua așa, George. Îți dai seama, nu? Nici tu nu mai poți și nu vrei să recunoști. Nu ne mai suportăm unul pe altul. Poate că te-am iubit, nici nu mai știu. Dar acum s-a terminat. S-a terminat, gata. E stupid să te încăpățânezi așa. Tu trăiești mereu în trecut. Nu e bine. Mă durea. Ce mă durea? Elena, nu pot să cred că totul s a terminat. Cum e cu putință? Ne iubeam atât de mult. Nu pot să spui că n-a fost nimic. Nu-mi pot închipui că de mâine vom fi doi străini. E înspăimântător. Să mai așteptăm câteva săptămâni, câteva luni. Ai să vezi că ai să-l uiți. Totul trece. Dar n-are nicio legătură, George. N-am de gând să fiu cu el. Tu nu poți să înțelegi. Să stăm despărțiți o vreme, apoi mai vedem. Acum ne facem rău unul altuia, nu vezi? Ce sens are?" Nu mai aveam niciun argument. Ce mă fac, Doamne?" O vedeam în fața mea crispată, dușmănoasă, încruntată, cu buzele strânse care o făceau de nerecunoscut. Cu ultimele forțe i-am zis. Dacă vrei să mă părăsești, nu te pot împiedica. Dar copilul rămâne cu mine." Ea a și sărit. Ai nebunit? Cum te-ai descurcat cu el?" Cum o să te împarți între copil și slujbă? Îmi dădeam seama că avea dreptate, dar nu știam ce să spun. Ești de un egoism feroce, ești de un egoism feroce, la el nu te gândești? Era groaznic, dar dacă era așa? Dacă ai de gând să faci asta, cer divorțul și sigur voi obține copilul. Eram lac de sudoare, mi-era frică, trebuia să plec la serviciu. Credeam că nu o să mă țină picioarele. În hol, mi-am șters fruntea, fața, afară cu toate că aveam paltonul pe mine, am început să tremur. Dacă găsesc apartamentul gol când mă poate să plece în lipsa mea, cu cocoloș cu tot. seară el nu-și va mai pune brațele în jurul gâtului meu, ca în fiecare zi, când mă duceam să-l sărut și să-l înveselesc. Lumea se uita la mine pe stradă. Mi-am suflat nasul și mi-am șters ochii. Se întâmplă să lacrimez și din cauza frigului. După masă la birou a fost un chin. Nu puteam să mă concentrez deloc. Închipuiam ce avea să urmeze. Singură data mea, cocoloș crescut de un străin, dialoguri, imaginare cu el mai târziu. Trăiam câțiva ani în câteva momente. Clipele îmi păreau secole. Plecând de la birou îmi venea să alerg spre casă, dar din potrivă am încetinit ca și cum, dacă aș fi mers așa, lucrurile ar fi trebuit să reintre normal. Pe de conde am urcat scările două câte două, fără să mă uit către cămăruța portăresei. Doamna Leon a crăpat ușa și s-a uitat după mine pe casa scării, dar m-am făcut că nu o văd. Pe palierul nostru m-am oprit, de-abia respirând, am ascultat la ușă și am auzit vocea lui Cocoloș. Într-o clipă am uitat totul. Parcă mi era rușine. Elena nu mi-a vorbit decât monosilabic toată seara, iar când eram singur în pat, mi-a spus că hotărâse să rămână. A plâns toată noaptea, cu capul pe umărul meu. Mi-era tare milă de ea, dar eram atât de lipsit de vlagă că nu mai puteam spune nimic. Am îngriat-o încet pe frunte, pe păr, încet, ca pe un copil mic. 25 iulie 1948 Am aflat de la Mariana Ghica, sosită de curând din România, că a murit domnișoara Fabră, fosta mea guvernantă. Dacă există un Dumnezeu, Cred că ea n-are nevoie de rugăciunile mele ca să-i se deschidă porțile raiului. Aseară, venind acasă de la birou, am intrat în biserica San Roș și am aprins o lumânare la altarul Maicii Domnului. 29 octombrie 1949. Anul ăsta a fost tare greu. Am acceptat în cele din urmă despărțirea. A fost extraordinar de simplu. Când mă gândesc la înverșunarea mea de anul trecut, nu mai înțeleg. Am stricat viața a doi oameni. El s-a căsătorit de ciudă acum 5-6 luni cu o bogătașă din Lyon. Eu am fost cel care a părăsit apartamentul. Acum stau într-un mic hotel din Ruvano. Elena mi-l trimite pe Cocoloș, duminica după masă cu Louise, vătrâna bucătărea bunicii ei care a murit la începutul anului. Poate că, dacă ar mai fi trăit, cred că am fost nedrept cu ea. 2 noiembrie 1949 Cocoloși trebuie să vină după masă. Dacă nu cumva merge la ziua unui prieten, în general asemenea vești mi le transmite Luis. Sunt neliniștit. Ce-am să fac azi ca să-l distrez? Camera asta de hotel e lugubră. Am să-l duc la o cofetărie, dar pe urmă sunt la masa mea de lucru, plină de hârtii. Ar trebui să fac ordine, să răspund la toate scrisorile astea care se adună pe masă, dar cu cât rece vremea am din ce în ce mai puțin chef. M-am sculat de zece ori, de douăzeci de ori. Mă duc până la ușă, apoi către fereastră. Privesc o clipă afară să văd trecând mașinile. Lumea asta pleacă, vine, atâtea vieți despre care nu voi ști niciodată nimic, pe semne la fel de nule ca a mea. Mă duc spre lavabou, mă uit în oglindă, aceste cute în colțul buzelor, ceva mai pronunțate la stânga. Îmi privesc ochii în oglindă, mă găsesc urât, îmbătrânit. Ce înseamnă frumusețea la un bărbat? Privirea. Privirea mea e tristă, moartă. 13 noiembrie 1949 Directorul Băncii mă trimisese ieri după amiază cu un comision pentru un profesor de la Ecole de Min. Cum eram la doi pași de liceul Monteniu, unde învață Cocoloș, m-am gândit să mă duc să-l aștept la ieșire. Credeam că va veni lui să ia, dar pe când urmăream să-l văd ieșind printre zecile de copii care umpleau zgomot o strada, l-am văzut apărând de mână cu Elena. Instinctiv m-am îndepărtat și am luat-o pe rue de asas. Mi se pare că m-a văzut și și-a întors îndată privirea. M-am întors acasă foarte abătut, foarte trist, nemulțumit de mine. De ce i-am provocat această inutilă neplăcere? Și chiar de l-aș fi găsit singur sau cu Luis, poate... Pot fi sigur că ar fi fost bucuros să mă vadă? Cu Maica sa e altceva. Între două muștrul el, pentru mici năzbătii, ea e veselă. Știe să se joace cu el. Mi-închipui el alergând amândoi în apartament și râzând galăgios. Dar eu, bucuria revedării cu el mă paralizează, mă niștește până la tristețe. Ce păcat mai mare decât să lipsești un copil de bucurie. N-ar trebui să-l mai văd, sau poate că ar fi bine să-l văd cât mai rar. Ar trebui să mă uite. Ar fi preferabil, da. Mai târziu, poate, mult mai târziu. Iată-mă plângând ca un prost. 2 aprilie 1951 Astăzi se face un an. Un an de la nenorocirea asta. Și nu pot uita nimic. Mă mir că mai am încă puterea de a scrie această simplă frază. 9 aprilie 1951 Trebuie totuși să vorbesc. Într-o duminică după masă, m-au chemat jos la telefon. Era Elena. Mi-a spus că ăla micu era bolnav de câteva zile. Foarte bolnav. Mi-a cerut să mă duc să-l văd. Am luat un taxi. Trebuia să fie foarte grav, dacă îmi telefona Elena. Specialistul chemat de doctorul de familie confirmase diagnosticul. Leucemie. Mă uitam la Elena și refuzam să înțeleg. Nu era nicio speranță. Ea a schițat un gest de neputință. Cocoloș era culcat în patul lui cu fața asupțiată, cu ochii menși. Nu părea mirat să mă vadă. Mai târziu, când a adormit, am vrut să plec. Ea mi-a zis... Doar nu vrei să pleci acum. Simțeam că îi venea să plângă, dar și-a stăpânit lacrimile. M-am dus la fereastră. Am ridicat puțin perdeaua. M-am făcut că privesc afară ca să nu se vadă că eram mai slab decât ea. Ploua. Picăturile de apă cădeau oblic pe geamul în care se reflectau lampa, gheridonul rotund și fotoliul Ludovical 16 lea de lângă el. Apoi dispăreau. Nu mai vedeam decât imobilul din față, poarta închisă și felinarul cu lumina tăiată de ploaie. Picăturile arunecau mai departe, de-a lungul geamului, încet. Cu fiecare dintre ele, o minusculă lume luminoasă se ivea și pierea. A doua zi dimineață, amintindu-și poate că m-a văzut în timpul nopții, Cocoloș mi-a zis, Tu stai cu noi acum, tată, nu-i așa?" Am încuvințat." Tot timpul de acum încolo, nu?" Bineînțeles, dragul meu." Tot timpul avea înțelesuri diferite pentru fiecare dintre noi." Acele zile la birou, doamna Andrei cerea mereu vești despre doamna Grelie. Eu nu îndrăzneam să spun nimic. Ei însă și-au dat seama că eram și mai taciturn ca de obicei, mai absent, desfigurat de oboseală și de grijă, a trebuit să le povestesc. Cocoloș slăbea de la o zi la alta. Am consultat cei mai buni specialiști, am încercat tot ce se putea. Era condamnat, aproape că nici nu mai vorbea. Într-o dimineață mi-a spus că o văzuse pe mama mare, bunica Elenei, care îl luase de mână să-l ducă într-o grădină mare. Am avut un șoc. Știam deja, dar după acest vis mi-a fost totul limpede. Am murit în acea noapte pe când îl veghea Elena. Nici unul dintre noi nu mai avea lacrimi. Ba chiar am adormit pe un scaun câteva clipe spre dimineață. Iau contat cu realitatea când mă trezesc. Pentru o clipă sunt confuz, apoi palpitații. Îmi aduc aminte. Aș vrea să mă întorc la această stare tulbure de inconștiență, dar e prea târziu. M-am dus să mă spăl, să mă barbieresc, Fac toate aceste gesturi mecanic, ca în fiecare zi. Bărbieritul, aranjatul părului, cărarea să fie dreaptă. Simțeam în toate astea ceva monstruos. La ce bun, într-un astfel de moment, să fii bărbierit, pieptănat? Totul era de un evident absurd. Însă eu continuam să fac aceste gesturi ca pe o necesitate. Nici măcar nu mă revoltam. Am dat un telefon la birou. M-am ocupat de formalități la primărie, la pompele funebre. Am dat anunț în ziar. Au venit să ne vadă rude, prieteni. Ziua înmormântării. Florile, slujba, condoleanțele. Strângeam din dinți ca să nu plâng. Am străbătut Parisul în goana mașinii de la pompele funebre, cu micul coșul galb în spate. Mașini care te depășesc, opriri la semafoare, câțiva trecători scot pălările, alții puțin cei drept, își fac semnul crucii Gonim, în metropolă numai loc pentru morți Cimitirul perlașez Acest orășel artificial Casele morților mărunte Aproape că se ating Cavoul de l'onet și toate aceste nume Care nu înseamnă nimic pentru mine mi iau pe Cocoloși. Cred că preotului îi e frig Părul său rar e de vânt Din când în când cuvinte latinești regviem sempiternam Amen se coboară sicriul pe niște frânghii lungi. Mă prinde cineva de braț. Trebuie să plecăm. Spre ieșire pe aici, doamnelor și domnilor. Trecem prin spatele cavoului. Lipite de perete, o găleată, o mătură și o frânghie. Întâi mai 1951. Elena tricotează într-un fotoliu lângă mine. Cât de lipsite de sens mi se par acum certurile noastre din trecut. Cine și-ar fi putut închipui că am fost atâta vreme despărțiți, văzându-ne acum plimbându-ne la braț pe cheiurile senei ca doi oameni fericiți ce stau împreună de o viață? 20 ianuarie 1952 Mă întorc de la aeroportul Bourget Elena a vrut să scape de această atmosferă înăbușitoare a amintirilor Împreună cu Genevieve Fontaine s-a angajat la Ministerul Aviației ca însoțitoare militară Acum 15 zile m-a rugat să las să plece în Indochina. Nu puteam să-o refuz. Din nou singur și îngrijorat. 5 aprilie 1952. Știam că bunica mea, ca mai toți foștii proprietari, avea domiciliu forțat la Câmpul Lung, de la ultima expropriere din 1949. Alaltă ieri, Mihai mi-a semnalat sosirea la Paris a unui tânăr inginer silvic român, fugit în condiții dramatice prin Iugoslavia. Trecând Dunărea în not și care era originar din câmpul lung. Am vrut să știu dacă, din întâmplare, nu o cunoștea pe bunica mea. O cunoștea. Am aflat astfel amănunte despre arestarea ei din martie 49. Au venit să o ridice, în plină noapte, fără să o lase să-și ia altceva decât un palton aruncat pe umeri în grabă peste cămașa de noapte. După o scurtă ședere într-un lagăr, cu alți proprietari din regiune, a fost pusă să aleagă trepreședință între două orașe situate fiecare la peste 100 km de fosta ei moșie, cu interdicție de a merge în satul ei sau în București. A ales să stea în câmpul lung, unde ședea fica unei foste guvernante a mamei, care era sa acolo. A trăit la ea și a meritat copiii la franceză și germană. Un amănunt emoționant. I s-au vândut la licitație, mobila și hainele, iar unii vecini au cumpărat câteva efecte de care gândeau că ar avea nevoie și le-au adus câteva săptămâni mai târziu pe ascuns la câmpul lung. 3 august 1952 În seara de 17 iunie, când m-am întors de la serviciu, am primit un telefon de la Ministerul Aviației. Mi se spunea cu menajamente că avionul în care se afla Elena pusese dat dispărut în munții din nordul Vietnamului de 48 de ore. Cercetările continuau Nu trebuia să ne pierdem speranța Am pus întrebări mai mult sau mai puțin stupide Nu știau nimic Mă vor ține la curent Mă aflam în cămăruța portăresei Doamna Leon mă privea îngrijorată Vești, proaste, siejor și Sunteți albi la față i s-a întâmplat ceva, doamne Milescu? Nu, adică nu știu Cum să aflu mai multe? Din ziare? Nu puteau nici ei să știe ceva în plus Sau poate că da am alergat afară, chioșcul din Place de Lodeon, cumpăr Paris Soir, din ziua respectivă și îl cer și pe cel din Ajun, nu-l mai aveau. Le-am căutat la mai multe chioșcuri până l-am găsit pe bulevardul Saint-Michel. În picioare am răsvoit paginile de mai multe ori. La pagina 4 sus, în dreapta, un scurt articol. Am din nou în fața ochilor acest pătrat de hârtie mototolită. Una dintre acele știri peste care privirea trece zilnic fără să se oprească. Hanoi, 15 iunie. Nici o veste despre avionul militar care a decolat ieri la orele 14 de la Langson în direcția Hanoi. Aparatul, un Ioncher de transport, avea la bord în afara celor patru membri ai echipajului, dintre care o însoțitoare de bord, 12 răniți evacuați din zona Langson. Mai multe avioane de la baza din Haifong participă la căutări. Știrea era scurtă, fără nicio pauză, iar Elena era doar un cuvânt între paranteze. Mulțimea pestriță de pe bulevar Saint-Michel trecea pe lângă mine, indiferentă. Au fost două zile de așteptare înfrigurată, rănită, prizonieră, moartă. Mormăreau imagini de coșmar, de ce o lăsasem să plece, era vina mea, numai a mea. La 19 iunie se pierduse orice speranță. Doi din legiunea străină răniți scăpaseră cu viață din accident și reușiseră să ajungă la un post militar francez. Zece zile mai târziu debarcau la Bourget cu un convoi de răniți repatriați. Mi s-a dat voie să-i văd un moment în sala de așteptare. Era un sergent francez și un legionar nemț. Primul mi-a povestit accidentul, flăcări la motorul din dreapta un început de incendiu pe care au reușit să-l stingă. Avionul și-a continuat zborul cu un singur motor, pierzând însă mereu din altitudine. Mi-a zis că Elena se plimba prin de răniți ca să-l liniștească. Apoi aterizarea forțată pe un câmp insuficient de lung. Șocul. Sergentul și-a pierdut cunoștința, apoi s-a trezit împreună cu camaradul său, aruncat la câteva zeci de metri de carlinga în flăcări. Erau singurii supraviețuitori, nu știau prin ce minune. Probabil că la primul șoc, se rupsese coada avionului, unde se aflau ei doi. Au mărșăluit așa, răniți cum erau, până în primul sat de care se temeau să nu fie în mâinile vietnamezilor. Pe când povestea, sergentul îmi vorbea din când în când de Elena. Ce drăguță era doamna! Și deloc fricoasă. Vedeam cum coboram din ce în ce mai mult. Ea trecea pe la fiecare și stătea de vorbă cu toți, cu cei care erau pe targă, apoi cu cei de la coada avionului. Zâmbea! Îl ascultam pe omul ăsta care îmi destăinuia lucruri despre Elena ca și când acele câteva minute pe care le petrecuse alături de ea ar fi fost, dintr-o dată, mai prețioase decât cei zece ani petrecuți de mine cu ea. De fapt, cine era Elena? Credeam că o cunoșteam și iată că în doar câteva clipe li se arătase acestor oameni așa cum era ea în realitate. Mă încerca un fel de jenă. Îl auzeam pe sergent repetând. Ce drăguță era, nu-i așa Hans? Acesta adădea din cap. Ambulanța militară aștepta afară. A trebuit să punem capăt discuției. Tânăra femei ofițer care mă însoțise m-a dus la bufet și mi-a oferit un coniac. Holul aeroportului era gol. 4 august 1952 N-am plecat în concediu. Ce să fac? Unde să mă duc? M-am aruncat în munca asta stupidă ca să uit. Doamne, de ce m-ai oropsit? Am pierdut totul, absolut totul. Nu mai am de ce să mă agăț. Oare există un Dumnezeu? Eu văd că peste tot domnește absurdul. Da, nu avem de ales decât între Dumnezeu și absurd. 5 august 1952 seară eram în plas Saint-Michel, câțiva clienți întârziați pe terasele cafenelelor. Miros greu de la gura de metrou, mașini rare, care trec în viteză. Am coborât reptele către cheiurile senei. Silueta fantastică a catedralei Notre-Dame se o oglindește în apă odată cu tremurul ușor al luminii felinarelor. Se apare nemişcată. Cercuri concentrice încrețesc luciul apei lărgindu-se, dispărând, apărând din nou. O altă lume, calmă. Nu mai e bună să te pierzi în ea. Nu mă săturam să privesc apa la picioarele mele. Cred că eram acolo de o bună bucată de vreme când am auzit pași în spatele meu. Erau doi agenți de poliție. M-am întors încet către Rue Saint Jacques. pustie. În capăt se vede turnul Sorbonei, verde coclit. De acolo și-a făcut Pascal experiența privind greutatea aerului. Era puțin mai în decât mine când a murit și deja adibuise misterele științei, bal regăsise și pe Dumnezeu. Brusc mă simt obosit. 8 octombrie 1952 La terminarea orelor de serviciu gloata de pe stradă. Bătrânul cu față motodolită de un Grasul ăla slinos cu buza bleagă, care scoate în față burta asusinută de niște picioare cu platfus. Femeia cu privire speriată, cu o cută adâncă în colțul gurii rujate stângaci. Toți acești bărbați și femei care mișună se zbat, se împerechează, se sfâșie. Ce fac ăștia, doamne? De unde vin încotro merg? Ce urât, ce trist și zadarnic. 12 noiembrie 1952 am ieșit aseară. Mergem prin centru, prin cartierul halelor. Ploua încet. Farurile mașinilor pe asfaltul umed. Lădițe de lemn, gunoi aruncate pe trotuar. Firme luminoase se aprind intermitent în verde-roșu, verde-roșu. O cafenea. Numele scris pe vitrină în semicerc. O rendezvous de cafe restaurant Merg mai departe, cotro, Mă izbesc de trecători. Aș vrea să fiu singur. Singur pe muntele alb sau în pustiu, pe ocean sau în aer. Dar mai degrabă îți pui capăt zilelor când ești singur în mijlocul oamenilor. M-am trezit într-un bar de perupigal, la Goelet. Erau vreo doi-trei bărbați lângă niște jocuri mecanice și o fată la bar, destul de arătoasă. Am comandat un whisky, apoi încă unul. Cum vă numiți? Simon, dar tu? George. Vrei să dansăm? Nu dansa rău. Nu făcea pentru mine cu atât mai puțin pentru propria plăcere și pentru ceilalți. După trei melodii, mi-a spus că e sete. I-am făcut cinste. Își recăpătase culoarea în obraș, iar ochii îi săluceau. Când m-a privit, am avut un moment impresia că ar putea să mă dorească nu pentru banii mei. Cât cer pe noapte. Și-am plecat împreună. 19 decembrie 1952. În curând e Crăciunul. Evit lumea în afara cătorva compatrioți. Cu neagul mă simt cel mai bine. Ne cunoaștem de când eram copii și știu că ținea la Elena, dar evit să merg la el acasă. Am impresia că Franz nu prea agrează obiceiul acesta balcanic de a veni oricând și nepoftit. Și perpetua noastră evocarea situației din România, ce să vorbesc? Acum nu mă interesează nimic altceva decât drama de la mine din țară. Sunt incapabil să găsesc aici un teren de activitate... Din când în când, citind ziarele, sunt entuziasmat de experiențele primarului din Florența sau ale abatelui Pierre de la Lyon. Aș vrea să plec cu un grup de exploratori. Nu, sunt simple veleități. Toată durerea mea e în altă parte. Dacă țara mea ar fi liberă și aș fi acolo, aș urma oare calea pe care mi-o alesesem? Sunt strivit de mediocritatea existenței mele. Îi invidiez pe fanatici, pe toți cei care n-au nicio îndoială. 1 ianuarie 1953 am rămas să locuiesc în camera bunicii Elenei, care dădea spre coridor și am închiriat restul apartamentului. Intru pe scara de serviciu prin bucătărie. De ce e așa deprimant aici? Absurd. Ce voi face ziua întreagă? O să citesc. Am început zece cărți odată și nu pot fixa atenția pe nimic. Ar trebui să fac ordine în birou, dar nu pot nici asta. Mă târăsc de la pat la fereastră, de la fereastră la birou, de la birou la dulapul cu oglinda în care mă uit. Am pungi sub ochi și pomeții roșiatici. Îmi dau seama că beau prea mult. Câte puțin în fiecare seară, oriunde, numai să nu mă regăsesc singur în odaia asta. Să fie muzică, zgomot în jurul meu și să beau până când îmi joacă imaginea în fața ochilor, acea stare de reverie tulbure în care se cufundă realitatea. Realitatea. ce aia realitate? 20 februarie 1953. Medicul meu m-a silit să-mi iau concediu. Mă aflu de trei săptămâni la Brauchweigerjute, o cabană de munte în Tirol, la aproape 2500 de metri altitudine. Dacă îi putem spune cabană, aceste imense clădiri de piatră, ridicate la sfârșitul viacului trecut de un duce de Brauschweig, cam excentric, în mijlocul unui circ natural, pe o morenă îngrămădită de trei ghețari. Călăuza care m-a adus la Hobsöldön s-a întors, Lăsându-mă la cabană cu o pereche de țăran bătrâni, care își vor petrece iarna aici, ce oameni cum se cade. Trebuie să mă creadă cam nebun, dar le sunt recunoscător că-mi respectă tăcerea. Ei trăiesc în bucătărie. Eu mă simt aproape fericit cu cărțile și cu tristețea mea. Stau cu orele în sala mare și privesc focul din cămin, care arde numai pentru mine. Fascinația flăcărilor albe, roșii, mereu în mișcare. Lemnul prinde mii de chipuri, trosnește, pâlpuie moare încet, așa e și viața. Când noaptea e luminoasă, îmi place să ies pe terasa cabanei. Frigul puternic îmi intră în oase, îmi ciupește nările, dar în fața mea spectacolul e măreț. Uriașul circ alb, sub lumina lunii, cei trei ghețari cu reflexe turcoaz parcă stau suspendați. Deasupra dante la lor pe firmamentul pe care luna pare imensă. Îmi iau luneta și mă uit la ea îndelung, privind ca în copilărie acele întinderi haotice care împar par atât de aproape, până ce frigul mă silește să intru în casă. În fiecare dimineață, dacă e frumos afară, plec în expediții lungi pe schiuri. Gardienii mei mă întreabă regulat pe unde urmează să mă plimb. Le arăt cu degetul vârful pe care vreau să-l ating în ziua respectivă. Oare bătrânul ghid mi-ar putea veni în ajutor dacă în vreo seară nu m-aș întoarce? Lăsând urme pe zăpada neîncepută, mă îmbăt de aerul curat, de soare, de albastru cerului, de albul scânteitor al zăpezii și când cotez după un munte, iar cabana dispare, inima începe să-mi bată mai tare, semnal fricii subconștiente în fața singurătății magnifice și înspăimântătoare. Începusem să îndrăgesc această frică nouă, ca și cum doar ea ar fi putut să mă trezească din toropeala indiferentă în care căzusem. 5 martie 1953. M-am întors la Paris. În ultimele două săptămâni ale sejurului, trei grupuri de schiori care mergeau spre Vilșpițe și-au petrecut câte o noapte la cabană, tulburându-mi liniștea cu dezordinea și cu veselia lor gălăgioasă. Totuși, privindu-i amuzat, mi se părea că am iar chef de viață, însă n-am simțit niciun regret când primele două grupuri au plecat. În al treilea grup, vreo 12 tineri de naționalități diferite, însoțiți de doi ghizi, era o belgeancă tânără, nu foarte frumoasă, dar proaspătă și jucăușă, grațioasă cu fiecare gest, încât nu mai scăpam din ochi. Pe o soară întinsă, dintr-un capăt, în altul al camerei, atârnau șosete, tricouri, mănuși și pantaloni uzi. Își despachetau proviziile, se aruncau cu pofta asupra supei calde, servite de cei doi bătrâni. Fusesem adoptat înhățat de grup.